Tedy objektem realizace žáků jsou čtyři vznešené pravdy. Jelikož žák Budhy proniká čtyři vznešené pravdy, získá přímou vizi nirvány. A v této přímé vizi nirvány, jak už jsme mluvili, tyto čtyři vznešené pravdy vlastně se stanou jednou pravdou nirvana je jen jedna. A na základě tedy pomocí meditací se světským objektem, jako je Dech, můžeme jenom oslabit poskrnění vědomí, ale nemůžeme je vykořenit. Dle buddhistického učení, aby jsme vykořenili hm, pouta, které nás vážou na svět, musíme mít bezprostřední zkušenost objektu, který přesahuje švětskou moudrost. Hm? Jak už jsme mluvili, moudrost, kterou používáme na základě smyslu její, Dle buddhismu jenom malá moudrost. Moudrost, kterou používáme v základě hlubší koncentrace hm, Diány, je velká moudrost. Ovšem moudrost Mirovány je neomezená moudrost, protože přesahuje rámec světského rozlišení. Hm? To je třeba si uvědomit. Právě proto ten, kdo se. Zdokonalil v této moudrosti mára. Hm? Mára v buddhismu znamená pokušitel. A pokušitel není nikdo jiný než zašpinění mysle a též pět agregátů existence, na které lpíme. Hm? Jelikož lpíme na pět agregátů existence, což je obsah naší zkušenosti v buddhismu, proto jsme obětí hm? Máry. To znamená, že Mára je, ať se snažíme jakoliv, Mára nás může stáhnout, hm? jsme v jeho moci. A Rahat, jelikož získá místo pět, agregátu lpění, získá pět agregátů osvobození, o kterých jsme mluvili, Mára ho stáhnout nemůže. Teď, jak už jsme se zmínili, objekt probuzení bodysatvů je takovost nedualistické pojetí Mirovány. Ovšem toto nedualistické pojetí nirvány realizovat je e, těžší. Proč je to těžší? Protože se nemůžeme spoléhat na, jen na rozlišující moudrost. Musíme se spoléhat právě na tu moudrost, která e, nelpí, hm? nemůže ulpět na žádném znaku objektu. Hm? Tomu se říká nirvikalpagiana. Hm? A to, co my vlastně, naše zkušenost ve světě z hlediska této moudrosti všechno je vikalpa. Všechno jsou konstrukce. Protože naše, náš svět je řízen našimi koncepty. Hm? Jestliže máme dobré koncepty, jsme v, eh, ve světě celkem přijatelném. Jestliže naše koncepty labrujo, No tak náš svět labruje. Hm? A my se držíme konceptu. To, na co lpíme, obě ulpívaní jsou naše koncepty. Není naše eh, bezprostřední zkušenost. To je třeba si uvědomit. To, na čem píme, to jsou obrazy, vlastně. Hm? Které si vytváříme právě koncepty. Aby jsme meditovali, teď musíme. Hm? vytvorit jemný obraz objektu, jinak nemůžeme meditovat, ale obraz je stále obraz. Aby jsme se dostali do sféry přesahující svět, musíme transcendovat hm? obrazy. A to, co transcenduje obrazy, právě je takovost, nebo nirvána. Hm? Teď je ten, kdo praktikuje cestu bodhisattvou, ten se snaží aplikovat od samého počátku moudrost jedné reality. Reality, kterou nazývá takovost nebo prázdnota. Čili chápe i čtyři vznešené pravdy, chápe i nirvánu z hlediska této reality. Čili jeho praxe Z jistého hlediska je eh, daleko těžší pochopit, právě proto je daleko lehčí se mílit v cestě bodisatu, než se mílit v cestě žáků. Hm? Protože v cestě žáků vlastně eh, správné rozlišování je to nejdůležitější v cestě bodisatu od samého počátku. Hm? Meditujeme na to, že veškeré rozlišování se děje v rámci prázdnoty. Proto meditujeme, proto každý večer recitujeme sutru srdce, aby jsme to pochopili. Sutra srdce je základ cesty transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost je cesta bodysatů. Bez této cesty nemají přístup ke dosažení těla darmi. Teď, aby v pátém stádiu tedy cesty dosahují hlubší, dá se říci jejich poznání. Rovnoměrnosti mezi samsárou a nirvánou dozrává. Dříve vlastně je to pro ně více teorie, nežli... Zkušenost. Teď se to stává hlubokou zkušeností. A to je právě těžké dosáhnout. Proto je toto stádium se jmenuje velmi těžce zdolatelné. Jednou, když ho bodysatla dosáhne, co to znamená? Že vlastně... má hlubší intuici k tomu, že vlastně všecko, co zažíváme s tímto rozlišujícím vědomím, je pouze vykalpa. Vykalpa znamená konstrukce konstrukce mysli. jelikož to poznává, proto má jemnější pochopení, že žádná konstrukce mysli nestojí za to, aby na ní člověk vypěl. Tím pádem i myšlení se pro něj stává, Něco, co nepatřilo k realitě. A tím dosahuje hlubší intuice k skutečnosti, takovosti, jakožto jediné reality. Čili Vlastně jeho intuice, přesahuje intuice žáků. Nebo intuice žáků je založená na rozdílu mezi nirvánou a samsárom a na odpojení se od samsáry a dá se říci navrácení se do nirvány. A navrácení se do je pro něj odvrácení se tento stupeň je těžko doletelný, protože pro bodhisattvu v tomto stupni navrácení se do přirozeného stavu, do nirvány, není odvrácení se od ničeho. Protože vše je takovost a v takovosti vše je rovnoměrné. Čili eh, znamená to, že i čtyři vznešené pravdy pro něj jsou jen prostředky. Hm? I veškeré realizace jsou pro něj jenom prostředky. Hm? Veškeré učení jsou jen pro prostředky. A na žádný prostředek nelze pět jestliže na žádný prostředek nelpíme, můžeme pak získat jen tak to nejvyšší probuzení. To samozřejmě není vůbec proti srsti hm? učení, které už máme v, v rozhovorech buddhí, jenomže je to Toto učení je prohloubené. Hm? Právě proto ty základní díla hm? suter transcendentální moudrosti, ať už ve 100 tisíci verších nebo 25 tisíci verších nebo jsou, jejich Budha učí hm? tuto Pravdu takovosti, pravdu rovnoměrnosti všech fenoménů, pravdu rovnoměrnosti všech prostředků, právě komu, právě arahatům, hm? právě tím, těm, kteří realizovali nirvánu a nachází se tedy v, v absolutně čistém vědomí. Právě oni mohou tuto pravdu takovosti snadno pochopit. Tedy do pátého stupně jsme se zmínili: v cestě bodysatů převažuje rozlišující vědomí a nerozlišující vědomí. je sekundární. Od pátého stupně, jelikož bodhisattva pronikl ne teoreticky, ale vlastním tělem jednotu nirvány a samsáry, právě proto e, následující stupně rozlišující vědomí jde do pozadí a nerozlišující vědomí se stává primární až v osmém stupni realizace, jak už jsme říkali, úplně do zrahy. A tím pádem bodhisattva získává absolutní svobodu vůči všem znakům objektu, Ale aby se tam dostal, musí projít tady Šestým a šed, sedmým stup, stupněm. Šestý stupň se jmenuje Abimuchy, přímé vidění. Hm? Abimuchy znamená doslova, že eh, před jeho vlastním okem se mu zjeví eh, to eh, bezprostřední poznání bezpodstatnosti všech jevů a on zůstává v tomto poznání. Právě proto jeho eh, eh, rozlišující vědomí jde do pozadí. Čili eh, V tomto stádiu už dozraje jeho schopnost díky jeho soucitu. Neodvrací se od nepotrebuje se, neodvrací se od samsáry. Díky jeho hlubšímu pochopení takovosti jeho utrpení se stává nebo jeho strast se stává minimální. Hm? Protože Vidí stále, to, proto se to jmenuje přímé vidění, vidí stále neskutečnost rozlišujícího vědomí. Jelikož vidí neskutečnost rozlišujícího vědomí, myšlenky mu připadají jako se. Právě proto eh, nepřestává meditovat. Hm? Neprestává meditovat na co? Neprestává meditovat na stav animita, stav prostý všech znaků. No. A jelikož zůstává v tomto přímém vyjevení. Právě proto eh, zbavuje se lpění jak na čistém, tak i na nečistém. Hm? A jeho mysl získává eh, plnou rovnoměrnost. Hm? Tím pádem může jít do sedmého stupně, který se jmenuje odchod daleko, důrangama. Proč odchod daleko? Protože odešel od veškerého lpění na rozlišující vědomí. Čili stav budovství se mu stává Jasný, už chápe, že tento stav budovství je jediná cesta, jiná cesta pro něj není. A stav budovství vidí jasně, že je ten stav, kde se veškeré objekty... Hm? ve vědomí, zrcadlí. tedy získává to, čemu se říká v buddhismu, Toleranci nebo přijetí darmi. Jaké darmy? Darmi takovosti, jakožto jediné reality. Hm? To ještě, aby zůstal ve stavu bez lpění na jakémkoliv rozlišujícím myšlence, musí vynaložit úsilí. Právě proto jeho čistota vědomí není úplná protože aby čistota vědomí byla úplná, musí zůstat, musíme zůstat spontánně, bez úsilí na objektu realizace. Ať už je to v praxi samády nebo v praxi vypasana, zde v praxi pochopení světského objektu, tedy ve smyslu Mahajány objektu, Nacvěcký objekt je Mirvány, takovosti, se, takovosti tež, bodysa, je, takovosti je, takovosti vysvětlující takovosti je, takovosti To takovosti je, takovosti To takovosti je, Čili nejprve musí ze svého vědomí doslova vytrást ty tendence k držení se znaků objektu. Pak spontánně, bez úsilí, jeho mysl počítá, spočívá vlastně v v animita dá se nazvat jako v objektu bez znaku. To neznamená, že bodhisattva v tomto stupni cesty nevidí dveře nebo nevidí okno. <laughs> to znamená, ale že tyto znaky objektu se nemůžou stát pro něj e, e, důvodem k zbytečnému myšlení. On je jen reflektuje tak, jak jsou. A právě proto jeho schopnost být užitečný sobě a užitečným druhým dozrává. který v osmém stupni bez hnutí hm, získá schopnost spontánně přebývat na nedualistickém pojetí nirvány. Čili stejně tak jako arahat, který přebývá spontánně v nirváně, jeho vědomí je bez, eh, eh, bez eh, poskvrny. Hm? Ani zevnit, ani zvenku nemůžou eh, plout žádné nečistoty. A v tomto stavu zůstává spontánně. Stejně tak jako arahat. Jaký je stav arahata? tomu se říká ČAL ANGA UPEKHA, co vidí okem, hm? není, eh, díky tomu nemá ani libost, ani nelibost, hm? ale co? Zůstává ve stavu bdělosti a uvědomělý, takže nemá ani tendence eh, k tomu, aby k letargii, k nudě a nemá ani tendence k rozrušení. Hm? A prostě moudre přijímá jakýkoliv objekt, který vidí, slyší a který eh, vnímá šesti smysly. Hm? Teďko v osmém, v osmém stupni cesty tež bodhisattva je v tomto stavu, ale na rozdíl od arahata toto není stav. Arahat, když dostane stavu anga upeká, to znamená, že zůstává v samády a v šesti, smysl, šesti Smysly, není obětí ani libosti, ani nelibosti, hm? ale eh, bodhisattva, čili získává takzvaný stádium eh, ašajíkša. Hm? Stádium cesty jsou tři stádia cesty. První jsme oddělené bytosti, pak jsme žáci, jestliže jsme skuteční žáci se staneme, jestliže jsme bezprostředně hm, realizovali objekt, který vede ven ze strasti světa, hm, tak jsme opravdoví žáci. No a jestliže jsme se stali hm, meditací, stali nirvánou, tak jsme arahati a už nemáme se co učit. Ale bodhisattva v tomto stádiu se ještě musí učit. Hm? Čili, ačkoliv získal stejný stav čistoty vědomí jako Arahat, ještě se má mnoho-mnoho co učit, aby se stal Buddhou. To je třeba si uvědomit. Tady byl dotaz nějaký, nějaká nejistota? Možná, hm? že ne, jsem si odpověděla. <laughs> Tento stav se jmenuje ačala bez hnutí, protože jeho vědomí se nehne ani k libosti, ani k nelibosti, ani k letargii, nudě, nestrácí dělost, nestrácí jasnost, nestrácí rovnováhu, nestrácí to, čemu jsme řekli Hmm. odpoutání hmm? prašraddy. Arahat je stále ve stavu prašraddy. Hmm? Jestli jste viděli někdy arahata, hmm. tak jak vypadá arahat? Arahat jeho kůže úplně prozahruje. Hmm? protože jeho prašrady proniklo celou jeho bytostí. Stejně tak bodhisattva, když dosáhne tohoto stádia, vlastně jeho celá bytost prozahrne. To li Čili... nějaká otázka, ale vy jsi viděli arahata? <laughs> arahat nikdy nerekne, že je arahat, ale viděl jsem, ale měl jsem to štěstí, že jsem viděl několik vysoce realizovaných bodhisattvů a žáků. Ale abych poz, aby člověk poznal, kdo je arahat a není, musí sám být arahat. Ten, kdo dosáhl nižšího stádia, ten může vidět jenom toho, kdo dosáhl stejného stádia. Ale toho, kdo dosáhl vyššího stádia, toho neuvidí. protože my můžeme vidět jenom to, co je hrubší, my nemůžeme vidět to, co je jemnější. Hm? To je třeba si uvědomit. A proto arahat nikdy nerekne, že je arahat. Hm. Žáci, žáci si myslí, že je arahat. Hm? Realizovaný bodhisattva tež nikdy nerekne, já jsem realizovaný bodhisattva. Hm? Ale z jeho Jednání z jeho síly, jeho samády, z jeho eh, moudrosti, eh, z jeho nadpřirozených sil, který občas nechá vědět. Hm? Žáci můžou se domnívat, hm? že tomu může tak, ale pokud nedosáhnou stejné úrovně, tak nevidějí jasně. když se někdo zeptá arahata, jestli je arahat, tak řekne, že neví. Proto eh, Diamantová sutra říká, že ten arahat, který si myslí, že je arahat, není arahat. Hm? A sutra transcendentální moudrosti velká říká, že bodhisattva, který si myslí, že je bodhisattva, eh, je Daleko od cesty bodhisatů. Hmm? Proč? Protože ten, kdo praktikuje buddhismus, trošku s, s hlubším pochopením pronikl nejástvých všech jevů. E, stav bodhisatů a stav e, arahata nebo nižší stav. Realizace, je realizace čeho? Nejáství. A nejáství je co? Nejáství je nirváda. A já pochází z čeho? Mzlupění. a pění vede k čemu? K nevědomosti. A nevědomost vede k čemu? Že my si nejsme vědomí skutečnosti. A nevědomost se jmenuje v buddhismu Avidja. Avidia znamená, že nemáme vědu. Nemáme vědu, jak poznat přirozený stav. Hlavní bod učení bodhisatů je, vlastně nic jiného, než rozvoj toho, co Buda už jasně učí v, v rozhovorech. Buda učí, že neexistuje žádné jáství v naší zkušenosti. Jestliže neexistuje žádné jáství v naší zkušenosti, pak jasně, jak traktáty spojené s učením bodhisatům Učí pak nirvana je přirozený stav. Nejasný je přirozený stav, ale my nepoznáme přirozený stav, proto potřebujeme darmu. Když poznáme přirozený stav, tak nic nepotřebujeme. Jenomže my neznáme přirozený stav. To je ten problém. Právě proto potřebujeme dálku, potřebujeme disciplínu, potřebujeme učení, aby jsme poznali a pronikli přirozený stav. V tom buddhismu se právě liší. Nirvana musí být přirozený stav, protože nejást je přirozený stav. To, že my věříme v Jánu, to je právě. Dáno tím, že máme, nemáme vědu a máme lpění. Když nemáme vědu a máme lpění, to neznamená, že nejsme v přirozeném stavu. My tam jsme, ale my ho nevidíme. Je to tak? Dává to smysl? Mm -hmm. Tak to je celkem zdravý úplně zdravý přístup k duchovním vědám. Hm? Tady proč je to zdravý přístup k duchovním vědám. Protože nedává možnost hm? žádného fanatismu. To neznamená, že budisti nemůžou být fanatičtí, můžou. Porozumět z není tak lehké. Hm? Dneska eh, naše redance v Buomě jsou je plno buddhistických fanatiků, hmm. ultranacionalistů a tak dále. Hmm. Všechno je možné. Proč ne? Stejně dá v kresťanství, kdyby se to, co učil Ježíš a to, co je praktikováno v církvi, to nemá s učením Ježíše nic společného. Hm? Je to tak? Stejně tak, když je někdo budista, to neznamená, že rozumí buddhismus, nebo když je někdo křesťan, že rozumí křesťanství. Hm? Ale eh, proto Je důležité, aby aspoň ta, ty základní principy byly jasné. A ten základní princip budismu právě je, že e, cesta je to, na co se nedá pět, právě proto je to cesta. Ale my na to lpíme, protože naše e, znalost přirozeného stavu nestačí. Je to tak? Čili včera jsme právě se bavili o Čana Suta. Myslím, že už jsme to probrali možná včera. Kde rika říkal, buda, jak Buda učí svého žáka Čana, hm? nisita Sačalitam, jestliže mysl bydlí, hm? nisita Sačalitam, jestliže mysl bydlí, tak se hýbe, hm? když se hýbe, tak nemá uvolnění, hm? nemá, uvolnění nemá jasnost, hm? Nemá, eh, nemá hlubší pochopení, nemá eh, samády, hm? rovnoměrnost. Rovnoměrnost je daná rovnoměrným eh, schopností rovnoměrně položit mysl na, na všechny objekty. Hm? Jelikož nemá eh, Toto uvolnění a jasnost má tendence. Hm? Libosti, nelibosti a tak dále, otupělosti, rozrušení. Hm? Jelikož má, když nemá tendence, tak kde je mysl? Buda říká Čana ani tady, ani uprostřed, ani tam. Hm? Hm? Takovou mysl je třeba poznat, a tuto mysl vlastně Bodysa proniká hm? v osmém stupni cesty, proto se stává nehybný. Pro, proč? Protože spontánně vidí, že všechny myšlenky jsou jenom konstrukce. Hm? A proto je toto stádium je vlastně rozhodující. jestliže tak vidím, tak na čem, na čem lpíme? na myšlenka? My nelpíme na na elementu v země elementu vody, elementu ohně, elementu větru, my na, těle, hm? myšlence, že tělo je něco skutečného, co se dá chytit. Ale země se nedá chytit, tvrdost se nedá chytit. Tvrdost tam je, jestliže se změní v měkost, tak stále bude tvrdost, měkost, element země tam bude. Hm? To, se nedá chytit. Počítek je jenom přijetí objektu, ať už je to e Příjemný počítek, nepříjemný počítek, na ty kvalitě přijetí objektu se nic nezmění. Hm? Proto je to takovost, nedá se chytit. Vždycky to bude stejný, jenom přijetí objektu. Hm? Je to tak? A ten objekt nemá nemal existovat, já jsem teda z toho doplatila. Co? Ten objekt, ale neexistuje. Kdy, jestliže někdo rozumí buddhismus, tak nemá, nerozumí že jak existence je jeden extrém a neexistence je druhý extrém. Když někdo mluví o existenci, to znamená, že ničemu nerozumí. Když někdo mluví o neexistenci, taky to znamená, že ničemu nerozumí. <laughs> buddhismu mluví o závislém vznikání. Pojem existence vzniká z pojmu neexistence, pojem neexistence vzniká z pojmu existence. Pojem nirvány vzniká z pojmu samsáry, pojem samsáry vzniká z pojmu nirvány. To hm? to Třeba naštudovat. Třeba pochopit. Stojí to za to? Hm? Čili eh, Jinými slovy, v tomto stupni, v osmém stupni bodhisattva chápe, že cokoliv se dá uchopit, cokoliv má známku objektu, to je pouze konvenční realita. A konvenční realita z hlediska bodhisattva je právě to, co zakrývá hm? tu realitu nejvyšší, což je prázdnota nebo takovost. Hm? To neznamená, že v takovosti neexistují objekty, ale neexistují objekty, které se dají uchopit na základě známek. Hm? Je to jasnější? No to se tyhle ty věci studují na buddhistických univerzitách léta, aby to pochopili. Hm? To není tak lehké, no, ale aspoň nějakou eh, představu bychom měli mít. Já jsem hm? si zasekla na tom, že se jsem někdo spíta, že jsem a odpovědět, odpovědá za, nevím. <laughs> to se nemusíte bát, on se vás nikdo nebude ptát. <laughs> nikdo se vás na to nebude ptát. <laughs> ale jsou popletenci, které si myslí, že jsou aráti. Hm? Takový hmm. popletenci je Dobrý, tak eh, jsme se dostali do stádia bez nutí a dostali jsme se k tomu, že když bodhisattva dosáhne tohoto stádia na rozdíl od arahata, musí se učit dál. To nestačí, že se zbaví všech kléša, všech poskrnění vědomí. Musí se teď zbavit čeho? Všech zábran k tomu vše vědoucnosti ve všech aspektech. Buddha je ten, který má vševědoucnost ve všech aspektech. Arahat je ten, který má vševědoucnost jenom vůči tomu, jak se dostat ven ze stavu strasti. Ale eh, arahat má, má vše, který se stává Buddho, má vševědoucnost ve všech aspektech. Proto Bodhisattva se musí učit daleko víc věcí, než. Eh, eh, Aha, musí se učit eh, etymologii, musí se učit logiku, musí se učit eh, lékařství, hm? hlavně eh, symptomy různých nemocí a jak je vyléčit. Hm? Musí se učit i umění, hm? aby byl schopen, hm? tak jako Buddha pomáhat bytostem, mít prostředky, pomáhat bytostem podle toho, co jsou schopní pochopit. No a tím pádem chápe i přesto, že má tuto schopnost zůstat spontánně na objektu realizace, musí se učit dát, aby nejenom byl schopen plně prospívat sobě, ale plně prospívat sobě i druhým. No a na to potřebuje takzvanou krásnou moudrost. Díky krásné moudrosti tedy uspěje ve schopnosti prospívat nejenom sobě, tedy jestliže má vědomí, které je svobodné od přílivu Nečistot zvenku a zevnit, tak prospěl plně sobě, ale není schopen ještě prospět plně jiným. Aby prospěl plně jiným, musí právě eh, zvládnout perfektně ty čtyři braty samlit. Hm? Čtyři analytické, nebo jak jsme to přeložili, analytické poznání, hm? poznání darmy, poznání významu. Poznání etymologie a poznání řečnictví. A tež musí plně poznat, jak vysvětlit veškeré významy týkající se cesty tím způsobem, že Všichni jsou schopni je pochopit, který je pochopit chtějí. Jedině tak získá schopnost prospívat všem. No a tím je vlastně otevřen pro plné proniknutí nejenom nejáství ve všech bytostech, ale plně proniknutí tež nejáství ve všech fenoménech. Hmm? Protože zvládnu. Takže může vysvětlit takovost všech jevů každému, kdo tuto moudrost může použít. tomu, aby se zbavil strasti. Čili eh, získává takzvaný samády, které se rovná prostoru. Hm? Proč se rovná prostoru? Protože pokrývá vše jako oblak a co pokrývá vše jako obraz? Právě toto tělo darmí, darmata, tato, tento vrchol pravdy. Čili víceméně Jinými slovy, získává abysseka, jako wong, opravdový wong. Co je wong nebo abišeka? Aby Abyste praktikovali tantrické praxe, musíte získat, jak tomu říkáme česky, požehnání nebo eh, iniciaci. Takže získává iniciaci do stavu budovství. To znamená, že získává plnou schopnost přijetí darmy ve smyslu, že se sám stává darmou. Když se stává e, sám darmo, no, tak pak se stává i mistrem svého zrození. Hm? No a tak je zralý na to, aby e, vykonal vše, co Buda vykonal, aby se zrodil v Tušita. Hm? a aby manifestoval tělo buddhy ve světě, tedy tři těla buddhy, tělo dárny, tělo užitkové a tělo stvořené. aby manifestoval jako buddha, nirvánu, bez zbytku, pro dobro všech bytostí. A to může udělat jenom tehdy, jestliže je bez veškerých hm, takzvaných vásana. Vásana znamená co? Ty perfumace, nebo pro hm, provonění vědomí hm, zvyky, které nejsou jednotné s samotnou takže se zbavil všech zvyků, které nejsou úplně v souladu s stavem takovosti. čili se stává darmou samotný, samotnou příkladem všeho. Hmm. Čili může proniknout takovost všech znaků hmm. a všechny dámy. A to je vlastně je vědoucnost ve všech aspektech. Čili nemá překážky nejenom, že nemá překážky eh, posklenění vlivu, poskrnění z vnějšku a zevnitř, ale nemá tež překážky v objektech poznání. To je stav Buddhy. Čili objekty poznání se v něm zrcadlí. Hm? Teď yoga čára vysvětlení je, že jeho čtyři druhy vědomí se přemění, transformují v čtyři druhy modrosti, která plně dozrála. Hm? Alája se přemění v moudrost zrcadla. Které reflektuje vše tak jak je. Manas individualizující vědomí se přeměním v vědomí stejnosti všech jevů. Rozlišující šesté vědomí se premění v vědomí krásného vidění, protože vše. Co vidí, je čisté. No a pět druhů vědomí, pět smyslů se stává vědomím, které eh, ani špaty, které může do... s úspěchem vykonat vše, co vykonat chce. Hm? No a tím pádem, Nejenom, že získal pět těl posvobození, získává tělo dané samotné, mm. protože jeho rozlišující vědomí pracuje jako perfektní moudrost mm. a vlastně vědě. Vědomí se stává jedním vědomím vědomí takovosti. Z hlediska vědy yogačáry existuje osm druhů vědomí. Normálně máme šest druhů vědomí, ale yogačáry existuje sedm, ale většinou osm druhů vědomí. Základní vědomí individualizující vědomí a na základě individualizujícího vědomí naše rozlišující vědomí. Na základě rozlišujícího vědomí pak existuje náš svět, který ačkoliv vnímáme pěti smysly, v ního vnímáme už se vásána, se zvyky individualizujícího a rozlišujícího vědomí, které v nás nechává spontánně vyvolávat libosti, nelibosti. A podobné neplechy. které vedou k zlosti, chtíči a různým druhům, strastí. Hm? No tak jsme se dostali ke třetí otázce. Na to se bodhisattva a tešvára znovu poklonil budově a pravil ctihodný. Kolik druhů poblouznění... A kolik druhů hrubosti odstraňují tyto stupně realizace bodhisatů? Buddha odpověděl bodhisatově a synus z sinus dobrého rodu. Tyto stupně realizace bodhisatů odstraňují 22 druhů poblouznění. Proč 22 druhů poblouznění? To se stále opakuje, to je stejný. <laughs> Máme dva druhy překážek. A překážky jsou, eh, překonávají co, když je překonáváme? Překonáváme poblouznění, že? Hm? Čili 11 eh, stupňů realizace překonává 22 dva druhů poblouznění. A Poblouznění je spojeno s hrubostí vědomí. Tím, že překonáváme poblouznění, prekonáváme hrubost vědomí. Až se dostaneme k absolutně vyčistěné moudrosti ve stavu budovství. Čili z hlediska cesty bodhisattvy i a Rahat se, ačkoliv zůstává ve stavu čistoty, se, nez, se nezbavil na 100% hrubosti, protože má ještě jistý tendence, hm? ale tyto tendence nevytváří karmu právě proto, že nemá důvod, aby se znovu zrodil. Ale bodhisattva jelikož má, se snaží o nedualistické pochopení, právě proto usiluje o úplné vyčistění moudrosti, což znamená úplné vyčistění tež vlivu hm? zvyku, které vlastně vládnou bytost, bytostem. Právě proto v čínštině, jak se píše Buddha, žen, Fej, fej znamená ne, žen znamená bytost, ne, bytost ne. Proč bytost ne? Protože veškeré omezení bytosti bude překoná. Právě proto jeho probuzení je to nejvyšší probuzení. Teď i základní písmo buddhismu nebo jakkoliv to nazveme rozpravy a komentáře vysvětlují, že síla probuzení závisí na čem? Na praxi dokonalostí. Hm? Právě proto existuje takzvaný Pakuti arahat, prakriti arahat. To je obyčejný arahat, který nemá nadpřirozené síly, nemá mistrovství všech vysvobození. Dián osm vysvobození, to jste se ještě neučili, No na jednoho, nemůžeme se naučit všechno najednou, že Pomalu, pomalu se můžete učit. Co je osm druhů vysvobození, teď na to nemáme čas. Čili obyčejný Arahat nemá ty, jelikož nepraktikoval dokonalosti dlouhou dobu, hm, přestože dosáhne, zbaví se přílivu nečisto dovědomí a zvědomí, je podle tak jako světluška. Světluška dává malé světlo, ale malé světlo je taky výborné světlo. Ten arahat, který má nadpřirozené bytosti, který zvládl těch všechny prohloubení vědomí a může jít do stavu niroda samápaty, což je nejvyšší samády bez Počitku a vnímání, co je samády bez počitku a vnímání. Sáry Putra o tom tvrdí, že je to, to nejradostnější samády. Co je to za radost bez počitku a vnímání, musíme to zažít, aby jsme věděli, o co se jedná. Na každý pát, eh, Arahat, který má mistrovství v meditaci, ten je jako lampa. Lampa je lepší než světluška, Vím, světlo lampy je větší než světlo, světlušky. Dále, arahat, který, v, velký arahat, jako velcí žáci, Ananda, Anuruda, a tak dále, ty jsou jako světlo hvězd. Světlo hvězd je silnější než světlo proč? Protože jejich zvládnutí e, těch praktikovali dokonalosti delší dobu, proto jejich zvládnutí e, těch různých prostředků, které můžou pomoct bytostem, je, mají daleko větší schopnost. Hm? Teď Šariputra a Mogalana praktikovali e, dokonalosti ještě delší dobu. Právě proto jsou jako prirovnány k světle planet, velkých hvězd, což je ještě lepší. Buddha pro sebe je jako měsíc, a Buddha samá, sam Buddha, tedy dokonalý Buddha, který se stal Dharmakáya, ten je jako světlo slunce, který ozahruje všechno. Proč? Protože právě praktikoval tyto dokonalosti neskutečně dlouhou dobu. Jak dlouhou dobu se nedá kalkulovat? A když chcete kalkulovat, tak praktikoval 3 nekalkulovatelné kalpy a 100 000 malých kalp. A malá kalpa je jako, když šátkem z hedoábí otrme e, blok z granitu, který je 8 km čtvereční každý rok, tak asi trvá tak dlouho, než ten blok z granitu se stane pískem. Hm? <laughs> tak, eh, eh, aby jsme pochopili princip cesty, musíme pochopit princip eh, čeho. Takže to jsem hm? to Čas se odehrává v prostoru nečasovosti a ten prostor nečas, so bez času je třeba přímo realizovat, pak mi se najde pokoj.